Apa hukum olahraga tinju Dan semacamnya Juga bagi yang menyaksikan Zolim Menganyai orang Memukul orang Menghabiskan waktu Sedangkan catur dan dadu saja Dalam mazhab Hanafi diharamkan Melalaikan solat Padahal tak ada yang terluka kerana main catur Tak ada yang terzolimi Kerana main dadu Tapi diharamkan Apa lagi ini Jangan lagi habis waktu menonton tinju. Ya kalau jantung kuat, kalau tak kuat kau ikut mana? Aku yang merah ni, tiba-tiba merah tu jatuh. Tengok dia jatuh, awak jatuh duluan. Mati. Banyak kerja lain lagi, ikut pengajian.